Nestor Esteban, egunon. Bai, ikaxe egunon. Euskal Herrian euskarazeko kidea zara eta dela gutxi burutu duzue ziburun, baltxan elkartean urteko batzarra. Bai, alase. Jende asko, bai. bildu zineten? Bai, herri ezberdinetatik, bildu ginen kidegoa eta, bueno, urtero bezala, bairaia bukaera urria zera negiten dugu e, batzar hau, beti ere piskat kurtsuari hasiera mate aldera hasiera ha. emateko normalean e, etorkizuneko erronkak e, identifikatzen dira zeintzuk dira ikolarrian euskara zentzat bai e, bueno egiten duguna izaten da alako iraian zehar, eh plangintzatxo proposamen bat e, herri gustetara e, bideratu eta hilabet horretan ba lantzen dugu herri serri auzu zauzo eta ordoan batzarraekin egiten duguna da nolabai plangintza hori itxi eta izan bezala aurra beirako ba, norabide hori markatu eta lentasuna e, finkatu. Ba, eta, zein dira, Nestor? <laughs> bueno, ba, hor, e, elburu ezberdin batzuk dauzkagu, bai, e, urte oso eta, bueno, pues hor, nolabait, hori e, e, pare bat urte Euskaraz Bizi Dinamika jarri genuen, eta, bueno, ba, pizkate Euskaraz Biziaren aldeko autu hori indartzea izango litzateke helburu nagusia, edo helburuetako bat ere, azken finean ere ikusten dugulako, ba, Babestel Buruetako bat, izan Marko orbanakoetan e, eragitea, e, baita ere Erri Euskaldunaren aldeko ideologizazio lana ere zabaltzaena, edatzaena, e, izan daitezken eraso horiei guztiei ere e, bere tamainako erantzuna artikulatzea, Eta, e, bueno, ba, nola ez, ba, izkuntza politika buru jabe baten aldarrikapena ere zabaltzaena. Ez, ba, azken fina, Euskaraz Bizinei badugu, sinbestekoa da, izkuntza politika propio bat, kanpoesku hartzerio gabekoa, eta Euskaraz Bitzea albideratuko lukeena. Beraz, nola baita, elburu oien bueltan, gero, ba, fin katzen ditugu gukure lentasunak, eta, bueno, lau, lau bloketan edo lau mm. hildotan kokatzen ditugu. Bai. Entxatzen dut, badirela irizpide orokor batzuk eta gero tokian-tokian garatzen direla ba, beharrak eskatutako planak, programak. E, Ipar Euskal Herrian hiru probintzia daude, egoera berdintxua esan daiteke iruetan, eta zein dira Eremontarako lanketak? Bai, bueno, e, orokorrean lau ardatz dauzkagu, oiek dira e, nola baita guneak Euskaldun Bai, e, egun badira egun Euskaldun batzuk hoiek indartzaena, baina berriak ere sortzaena. Eta horren barruan kokatzen ditugu lentasunez e, Udala Administrazioak Euskaldun tzaena eta e, eskuntza hildoa bera. Eskusten dugu eskuntza klabea dela, funtseskoa dela, horren gobelan aldiak Euskaldun tzae aldera, e, erri Euskaldun horren bidean. Ez? Eta bueno, ba, loturik esan beharra dugu, ba, ba, bueno, ba, hemen lapurdio dibazina farroan eta siberuan, Ba, dal administrazioaren ildoa edo herriko etxetako ildoa bere garrantzea baduela, e, herri herri ba, administrazioiek e, euskauntze aldera, bai, bai deliberoen adarikapenarekin, bai herriko etxetako harremana euskaraz izan dadin. Ba Or bueno, pues, orba dugu lana zeregina zere eta ezkuntzarekin hezkuntzarekin eregun ba, bueno, azkenbola hontan ikusten are gara, ez eh, hainbat eta hainbat eraso e, bizi ditugula, Eh, bai espainiar gobernuaren partetik baina baita ere frantzes gobernuaren partetik eta hor daukago adibidez ba pilon Eskuntza reforma edo falu legea non endaia edo bezkoitzeko ikastolen kontra abiatutako erasoak, eta bueno, horrena horrean ere uste dugu horri erantzuna eman barra saioela. Mm herri -hmm. eh, ez herri, herri alde ez herri bai horri guztiari. Herri mugimendu bat da, Euskal Herrian e, Euskaraz, zeira egiten duzu, hogeita bat garren mendean, e, emeretzi garren mendeko, Lege batekin funtzionatzea falulegea garaik hartakoa baita. Bueno, aipatzen ba, duguna da e, guk egiten dugun irakurketa orokor horretan asimilazio prozesua edo herrionek bizuen asimilazio prozesua mendetakoa dela, aspaldikoa dela eta eta bueno, ba, hor ikusten dugu gaztelerat eta frantsesa gure herrian hizkuntza e, jemonikoak direla eta aldiz gure hizkuntza euskara edo euskalduna bigarre mailako herritarrak egin gaituztela, sumisoak. Ruan, ba, bueno, zor daukagoa dibidea, falule gearekin, baina bueno, e, mias hortzirun da, sei urtetakoa esan duzu dela. Berrogei. Er, bai, hori gurukoa, <coughs> baina gero aparte ere, egun indarrean diren hizkuntza politikek bide horri erantzuten diotela, ere? Hau da, e, e, azken finean, frantxez eta espainiar konstituzioen diren hizkuntza politikak dira, eta eta lehen esan besala Euskari Lentasuna ematen ez diotena. Mm -hmm. Euskarak e, legearen aldetik, babes ezberdinak ditu Euskal Herrian, iro lurralde ezberdinetan banatuak e, baikaude. E, ko ofizialtasunarekin ofizialtasunera iritsi daiteke edo estankazio bat da? Bueno, e, guk gukuste e, Euskal Herrian, Euskara izan bar duela lentasunezko hizkuntza eta beraz e, guk beti aldarrikatu izan dugu Euskoaren ofizialtasuna. E, beti honen delako hizkuntza bat bestearen e, e, gaindi edo nola bait esanda. Orduan e, ofizialtasun hori nikuste e, ez dela existitzen. Adibidez Gipuzkoan Bizkaia Taraban suportatzen da eta Nafarroa garaiko hainbat e, bat e, herritan e, gaztela eta euskara berez, ofizialak dirabiak edo koofiziala ditune baizu, baina gero ikusten da egunerokotasunean zein den nagusitzen den hizkuntza, ez, Eta kasu honetan da kastelera edo erdar hizkuntza, e, e, euskararen eta euskaldunon kaltetan. Beraz, gu beti aldarkatu izan duguna izan da Eus euskararen ofizialtasuna eta ofizialtasuno hori ulertuta Euskagai entasuna emango dion e, estatusa. estatua. Badira aremo batzuk e, Euskal Herrian Administraziora begira eskubide osoz Euskaraz eh, hartatuak izan gaitezen eh, eskatu dezakegunak, baina askotan lotxa edo eh, ez, dakit, eh, ez gara usartzen salaketa tematera ba, eh, horeretako ambulategian ezigutelako Euskaraz egin. Olakoetan Euskarako ofiziala den muetan irabazteko dugu. Oro ikusten da ez, eh? tasun horretan e, non nahi eta noiz nahi ba, Euskaldunak ez dugula Euskaraz bitze bizitzeik eta eusskaren estatuza bat edo beste izan kontua da e, egungo hizkuntza politiken menpe garela eta ez dituztela euskararen beharrak asetzen eta bueno, ba, gero hori bizi dugu ambulategian, epaitegian, e, udaletan, o, osasunetxeetan, etxeetan, administrazio ezberdinetan, E eta hor ikusten ditugu gure gure sintasunak, ez? Orduan guk ere horren aurrean aipatu zuen udalaren hildoa edo euskuntzaren hildoa, hor dugu beste hildo bat eta hori bada nolabait norbanakoen inguruko hildoa eta horretan uste dugu klabea dela euskasbiltzaen aldeko autu hori indartzeaena, bai norbanakoena. Eh, maiapersonalea, baina baita e, modu kolektiboan, mm -hmm. bai herri gisa. Maia pertsonalara ipatu zu eta gertatzen zaigu e, jende multzo batean egon, eta norbaitek ez Euskaraz, eta guk erdarara jotzen dugu, aldiz behar bara gara Euskaldunak eta bat erdalduna Eta guk errodun sentitzen gara, pentsatu zezgaituela ulertuko. Euskal Herrian Euskaraz gomendatzen du halako egoeretan. Bai, ba, horrein pare bat urte txarriara natzen e, abian jarri zuten ezaitez baloiti jeitxi hmm, kampainatxo bat, gero ora guk azkeneko euskaraz bizi eguna antolatu genuenean aurten agoitzen erabili genuena edo baliatu genuena ezaitez baloiti jeitxi euskaraz bizi eta horrekin pizkata ditzera manai dugu hori ez, ba, askotan hori gertatzen zaigula e, erdaldu maten aurrean, baina Baita ere, denak euskaldunak izan da ere, baina bat onbat gaztelera edo frantsesez ez egiten azita, ba, espaloitik jisten garela e, gaztelera edo frantxezaren errepidera. Orduan, e, salto hori ez egite aldera edo espaloitik ez jisteko, ba, uste dugu, euskazbitzaren aldeko autu hori ba, indartu beharra dugula. Eta bueno az arro e, adiera, si. Sí. Bai. Lotxa eta komplexuri gabe. Ba, eh, baina, bueno, hori da, pizkagat ere, bizi dugun egoeraren izlada. Ba, bizi dugun, lehen esan bezala e, asimilazio prozesu horrek badu bere eragina, badago gizarte presio, ba, gizartea bera, e, erdalduna da momentu honetan, eta bueno, pues, gu aurre egin behar diogu, horri alde egin behar diogu ba, Euskaraz biziz eta horren aldeko optua eginez. Mm -hmm. Gipuzkoan, e, Araban eta Bizkaian, Ezke errabertzalea, Bildu Plataformarekin batera, hainbat instituztoetara iritsi da, herriko etxeetara, Gipuzkoako foraldundira, Nafarroan ere badira udaletxe batzuk bildu gobernantzapean gobernantza pean, horrek bueno, pentsatu daiteke arnaz pixka bat emango diola Euskarari. Zuek Euskararen aldeko eragile bezala, sentitzen duzue, Euskararen normalkuntza eta horren exigentzia agenda politikoan dagoela? Bueno, egia da, imate herritan, urratz batzuk aurrera eman direla, baina argi dago ere, oraindik e, aldaketa e, sakonekoa berduela izan, lehen izan bezala, ba, egungu e, izkuntza politik egez diote gure beharrei ez ditu asetzen, eta urduan hor aldaketa erroko izan behar du. Bienbitartan, egia da, bosa, enbatu daletan, aldaketa batzuk eman direla, eta urduko guadibiez, e, zarutzeko adibidea, bai, erora e, Espainiar gobernuak haren kontrako elegitea jarri duena, euskari lentasuna ematen diolako. Baina, bueno, egia da, aldaketa batzuk e, ematen ari direla, gure txatez dira nahikoak, eta hala ere dugu e, maia sozialean, menetan eman barra dagoela aldaketa lehentasun Gerora maila sozialean aldaketak eragiten ditugu neinan, eta guri esparru hori daokigulako bereziki ez, ba, aldaketak horkokatzen e, ditugu neinan gerora ere maila politikoan, zin juridikoan aldaketa hoiek eragingo ditugulako orduan gukuste klabea dela herripresioa, herri gogoa, euskaltzainaren aldeko herri gogo hori aliketa geien edatzaena bestelako aldaketa horiek eh sendoagoak, indartzuagoak izan daitezke. Eh euskal irratietan anitzetan gertatzen zegu e, kalera irten eta galderak pausatzen ditugunean euskaraz bereziki adinbateko jendeak esaten digu berak ezakila euskaraz irratian hitzea iteko moduan suksesango zenioke ba horren atzean e, hori se, es, e, sumisio egoera bat badagoela, e kompleso egoera bat, e euskala gero pagoitzak ere nola bizi izan duen, bere hizkuntzarekiko, berarekiko, ba eguneroko ezagik nola izan, zapalkuntza hori, es, es? ta gero nik uste dut horrek bere, bere eragina eragindan baduela, gari batean, ba, ba euskara hasitze egiten zen herrietan poliki poliki gero eta gaztelera, o frantsesara gaitzeten Hari da eta bueno, bat irudi euskara zitza egitea badela, eta pues, egite mendiko edo baseriko eh, kontu batez, eta ordua zorba bueno, pues, dira hainbat eta aurre bueno, iritsi eta on ikuste aurraitzoiekin apurtu harra dugula. Eta ha amaaitzeko nestor zut dutera zara? Ez, ez, ez... iruñekoa, iruñekoa Norkesan dini tuterakoa <laughs> Iruñekoa tuteran izan endan afarroa Ah, ba, vale sorry, ba. <laughs> Bueno ba, iruñarra zara eta bertan bero-bero eh, dago Euskararen eh, aurkako borroka Nola, ah. nola bizuzu hori iruñar bezala? Bai, bueno, eguzen dugu, adiez nafar gobernuaren naldetik, e, ba, justu euskain kontrako politika ba, praktikara egunerokotasunean daramala, eta bueno, pues, e, horretarako hamaika adibide baditugu, eta bueno, horren pues, aurrean, hala ba, ere esan dugu, E, Euskal gintzari esker, Euskararen munduan dabiltzan pertsona askori esker, ba, hainbat proiektu martxan jarri ziela, jarraitzen dutela eta nik hor bintzat hor daukat itxaropena, bai. Hor, e, ikastolen zorrera egon zen, ikastolen mugimendua, e, gerora egon da Euskal Eskola Publiko Berriaren aldeko mugimendua, duen Euskal duntzet alfabetatzarekin ere urratsak eman dira. Beraz, aipatuar dugu urratsak eman direla euskarar bizi bideo horretan, baina Nafarroa garaian esan barra dago eta bueno, Euskal Herri osoan esango nukenik ere, herri mugimenduari esker izaniko mugimenduak direla hoiek eta eta bueno, hortik ba, jarraitu behako dugula e, egoera hau irautze aldera. Beraz, bukatzeko eh pentsu jarraitzen duzu? Eh? Bai, bai, eh? hori. Aitendena asken kontua, bai, bai. Vale.